kapittel 14. «Den kvinne som har sann visdom har byggt opp sitt hus, men den dåraktige river det ned med sin egne händer. Den som vandrer i sin rättskaffenhet, frykter Jehova, men den vi sveier er krokete forakter han. Hovmåds kjepp er i dårens munn, men de vise slepper vil vokte dem. Der hvor det ikke er kveg, det krybben ren, men avlingen blir stor på grunn av oksens kraft. Et trofast vittne lyver ikke, men et falskt vittne slynger ut løgner. Spotteren har søkt å finne visdom, og det finnes ingen. Men for den forstandige er kunskap no lett. Gå bort fra den uforstandige man, for der merker du sannelike kunnskapslepper. Den klokes visdom er å forstå sin vei, men tåpenes dårskap er bedrag. Doraktig er de som spotter skyld, men bland i rettskaffen er det enighet. Hjertet kjenner sjelens bitterhet, og i dets fryd blander ingen fremmed seg inn. De ondes hus vil bli tilintetgjort, men de rettskaffenes tält vil blomstre. Det finnes en vei som er rettskaffen i en manns øyne, men siden er enden på den dødens veier. Selv latter kan hjertet lide og fry denner i sorg. Den som har et troløst hjerte vil bli mettet med følgen av sine egne veier, men en god mann med følgen av sine gjerninger. Den uerfarne tror hvert ord, men en kloke gir akt på sine skritt. Den vise frykter og vender sig bort fra det onde, men tåpen blir rasende og selvsikker. Den som er snar til vrede kommer til å handle dåraktig, men en man med tenkeevne blir hatet. De uerfarne skal visselig få dårskap i eie, men de kloke skal bære kunskap som hodepryd. De onde blir nødt til å bøye seg ned for de gode og de ugudlige ved den rettferdige sporter. Selv av sin neste blir småkorsmannen hatet, men den rike venner er mange. Den som forakter sin näste, synder, men lykkelig er den som viser i nødstilte velvilje. Kommer ikke de som tänker ut ondt til å fare vil, men kjærlig godhet og samferdighet finner de som tänker ut godt. Ved alt slags slit viser det seg å være en fordel, men leppenes ord alene fører til armod. De vises kroner deres riktom, tåpenes dårskap er dårskap. Et sannferdig vittne utfrir sjeler, men et svikefullt vittne slynger ut løgner. I frykten for Jehova er det sterk tillit, og for en sønner ville vise sig å være en tilflukt. Å frykte Jehova er en livets kilde. Det vender en bort fra døden snarer. En stor mengde folk er en kongespryd, men mangel på folk er ødeleggende for en høy embedsmann. Den som er sen til vrede har stor skjellnevne, men den som er utålmodig opphøyer dårskap. Et rolig hjerte er legemøts liv, men skinnssyke er råttenskap i benene. Den som bedrar den ringe håner ham som har dannet ham, men den som viser en fattige velvilje ærer ham. På grund av sin ondskap vil en ugudelige bli støtt over henne, men den rettferdige vil finne tilflukt i sin ulastelighet. I den forstandiges hjerte visdomen, visdommen, og midtibland toper blir den kjent. Rettferdighet opphøyer en nasjon, men synd er en vannære for folkegrupper. En konge finner behag i den tjener som handler med innsikt, men hans heftige vrede rammer den som handler skammelig.